10. Istoria culturii și civilizației șase roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 95 Autorilor Evului Mediu le-au rămas străine atât viziunea și concepția cât și metodele istoriografiei latine clasice. Cele trei tipuri generale de literatură istoriografică din secolele XII și 13 cronicile, analele și viețile sfinților, sunt dependente, în paranteză, ca origine, viziune, concepție, metodă. Închid paranteza nu de istoricii antici, ci de modelele anterioare, ilustrate de Aurelius, Augustinus și Eusebiu din Cezarea. În tot decursul Evului Mediu au dominat concepția filozofică asupra istoriei a lui. Augustin, vezi notă 1 și sistemul cronologic al lui Eusebiu. Vezi notă 2. Citesc notă 1. Aurelius Augustinus, în paranteză Sfântul Augustin. 354-432 închid paranteza a elaborat teoria celor șase vârste ale lumii, corespunzând celor șase zile ale creațiunii, precum și teoria care distinge între ghilimele, cetatea pământească, închid ghilimele, imanentă și temporară și ghilimele, cetatea cerească, închid ghilimele, transcendentă și eternă, rezervată drept credincioșilor. Încheiat, notă 1 Citesc notă 2 Eusebiu, episcop de Cezarea, în paranteză circa 260, circa 340, închid paranteza, care și-a dus cronica până la 325 era noastră, ghilimele, a elaborat două cronologii paralele, sincronizând două câte două anumite figuri sau evenimente de un relief deosebit, închid ghilimele, în paranteză, c.h.huskins, închid paranteza. Cronologia romană începea cu anul stabilit de tradiție al fondării Romei. În paranteză, în Bizanța a continuat să fie considerat anul 5509 ca dată a originii lumii. Închid paranteza, cronologia creștină care începe cu data nașterii lui Hristos a fost introdusă abia în secolul 6. Încheiat notă 2. Moștenitorii ai tradițiilor latine și ebraice amândoi urmăreau în elaborarea unei istorii universale, o coordonare și o fuzionare a materialului provenind din surse istoriografice romane cu cel din Vechiul Testament. În secolul XII se evidențiază ca istoric în mod deosebit Otto, episcop de Freising, în paranteză, 1114-1154, închid paranteza, care studiase întinerețe la Paris, de unde adusese primul în Germania organonul lui Aristotel. Unchi și consilier personal al lui Frederic I Barbarosa scrie o biografie a acestuia, în paranteză, «Gesta Friderici», închid paranteza, conținând notații interesante din călătoriile sale în Italia, precum și date privind raporturile dintre imperiu și comunele Lombarde. Liber de Duabus Civitabus este o istorie universală, în paranteză, de la creația lumii până în 1146, închid paranteza, abundând în referințe simbolice. Titlul este inspirat de Decivitate Dei, o operă de care Otto este profund influențat. Autorul exalta autoritatea imperială, împăratul este deasupra legii și nu are să dea ascultare și socoteală pentru faptele sale decât în fața lui Dumnezeu. Nici genul istoriografic al analelor n-a păstrat de la analiștii antici nimic din exactitatea și regularitatea consemnării datelor sau evenimentelor. Începând chiar din secolul 8, însemnările analiștilor erau extrem de sumare și lacunare. În perioada evului mediu, matur, analele redactate în mănăstiri sau pe lângă catedrale vor fi din ce în ce mai bogate și mai variate, dar vor continua să-și păstreze, în majoritatea cazurilor, un caracter local. Un interes particular prezintă în Italia analele orășenești. După exemplul Italiei, odată cu organizarea vieții citadine, analele de acest fel vor apărea și vor prolifera mereu în Germania, Anglia și țările de jos. Scrierile hagiografice O literatură care apăruse și luase o mare dezvoltare încă din evul mediu-timpuriu, datorită creșterii numărului de mănăstiri și a cultului relicvelor, continuau să se bucure de o tot mai mare popularitate. Dar aproape toate aceste vieți de sfinți sau de martiri suferă de o deprimantă de monotonă uniformitate a tipurilor, a miracolelor săvârșite și a virtuților atribuite protagoniștilor acestor scrieri. Pe de altă parte, o caracterizare diferențiată, o portretistică, literară propriu-zisă se întâlnește extrem de rar și în biografiile sau în autobiografiile unor personaje istorice. Pe excepție, un real interes documentar și o lectură într-adevăr antrenantă prezintă istoria lui Guillaume Le Mareșal. Se scrie, G, le I, A, umie. spațiu, L, E, spațiu, M, A, R, -e, cu accent ascuțit, C, H, A, L, în paranteză de circa 20.000 de versuri, închid paranteza, în limba franceză. Iar exemplul cel mai strălucit și mai interesant, atât documentar cât și literar, îl oferă istoria... Calamitatum mearum, A lui Abelard, se scrie abăie cu accent ascuțit l-a-r-d, ghilimele, mintea cea mai ascuțită a secolului al XII-lea, închid ghilimele, cum pe drept cuvânt a fost definit. În fine, și cruciadele și-au avut istoricilor. Prima operă de o valoare documentară excepțională dedicată primei cruciade și organizării statelor latine din Orient este istoria Rerum in Partibus, Transmarinis gestarum, compusă între 1169-1184, al lui Guillaume, episcop de Tir și mare cancelar al Imperiului Latin din Orient, cu cucerirea Constantinopolului, al lui Geoffrey de Villehardouin, se scrie care participase la Cruciada a Patra, este o operă a cărei valoare literară este superioară celei documentare. Cronicarul Robert de Clari, participant și el la cruciada a patra, transcrie amănunte de pitorești și reflectă opinia cavalerilor săraci în cronica sa. În paranteză, li histoire de Sheus se scrie K-H-I-A-U-S, Chi-Consecvant, Constantinople. Închid paranteza. Jean de Jonville. Se scrie Join Vâil E, în paranteză, 1224-1317. Închid paranteza, care luase parte la Cruciada a șaptea, scriindu-și memoriile, realizează una din operele fundamentale ale începuturilor prozei literare franceză. Ceea ce este de relevat la acest capitol este și folosirea, începând din secolul XII, a limbii ghilimele vulgare, închid ghilimele naționale, ca limbă a istoriografiei în locul celei latine. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Franța, seria lucrărilor de istoriografie o deschide Ville Arduin, către 1213. În Anglia, după 1154, în locul cronicilor anglo-saxone, predomină operele scrise în limba noii aristocrații cuceritoare anglo-normande. În Germania, între anii 1135-1150, se scrie la Regensburg, în versuri, prima operă istorică, în paranteză, în Altoch Deutsch. Închid paranteza, intitulată Kaiser Cronic se scrie K A I S E R K H notă 1 Fapt extrem de important din punct de vedere al istoriei culturale, ghilimele întrucât adus la secularizarea și la divulgarea istoriei închid ghilimele, remarca că mare punct H punct Haskins Ghilimele, atâta vreme cât istoria rămăsese limitată în granețele limbii latine, ea fusese în mod necesar un monopol al clerului și reflectase preocupările acestuia, precum și viziunea sa despre lume. Dar când a ajuns să fie scrisă pentru laici, ea a trebuit să se prezinte cu noi motive de interes, dar mai întâi la curțile care îi sprijineau pe autori, apoi și în orașele ale căror cronici le întâlnim într-o fază mai târzie a evului mediu. Închid ghilimele. Știința și filozofia. Marele avânt intelectual l-au înregistrat secolele 12 și în special 13 în domeniul științei. Informațiile aduse în operele lor enciclopedice de către Isidor din Sevilia, ale cărui etimologii răspândite în sute de copii, nu trebuiau să lipsească din nicio bibliotecă. De către venerabilul Beda și de mulți alți autori de enciclopedii, vezi notă 1, continuă să alimenteze suma de cunoștințe ale contemporanilor. Citesc notă 1. O operă enciclopedică foarte răspândită era Liber Floridus, compilată în jurul anului 1120 de canonicul Lambert din Saint-Omer și tratând cele mai variate subiecte imaginabile, de la nașterea corpurilor cerești până la proprietățile medicale ale unor plante, de la problemele teologice până la remediile contra durerilor de dinți, sau o altă enciclopedie faimoasă din secolul următor despre proprietățile lucrurilor, compilată de Bartolomeus Anglicus, în paranteză, către 1230, închid paranteza, și care abundă în informații fanteziste luate din tradițiile populare asupra animalelor reale sau imaginare. Încheiat notă 1. Dar acum, ghilimele, renașterea medievală, închid ghilimele, i-a descoperit printr-o lectură directă pe Euclid și Ptolemeu, pe Hipocrate și Galenos, pe Aristotel și Avicena. A descoperit matematica, astrologia și astronomia arabilor, iar cunoașterea alchimiei elenistice și a celei arabe a stimulat acea atitudine intelectuală ce caracterizează ca element esențialmente nou secolul al XII-lea, spiritul experimental. Secolul al XIII-lea manifestă mai puțin interes pentru scrierile literare ale clasicilor antici, în schimb dovedește o mai pronunțată predilecție pentru studiile filozofice și pentru cercetarea științifică. Antichitatea devine acum într-o măsură mai mare decât înainte un element de cultură populară, iar cunoștințele științifice ale anticilor sunt difuzate în acest secol nu numai prin intermediul numeroaselor enciclopedii, redactate în limba franceză, ci și pe calea operelor literare, ca în celebrul și atât de larg răspânditul roman al trandafirului. Prin aceasta, facultatea de observație și de analiză devine mai intensă și mai pătrunzătoare. Opera capitală enciclopedică elaborată în această perioadă, în paranteză mai precis, pe la mijlocul secolului al XIII-lea, închid paranteza, este Speculum Majus, a călugărului dominican Vincent de... Bevez, se scrie B-E-A-U-V-A-I-S, în paranteză, 1190-1264, închid paranteza, care, în 3718 capitole, cuprinse în cele 80 de cărți și totalizând aproximativ 6000 de pagini în folio, adună toate cunoștințele timpului, sistematizând temele și clasificându-le cu o atentă minuțiozitate. În timp de mai bine de 4 secole, opera lui Vincent de Beauvais a rămas enciclopedia de maximă autoritate. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Ediția tipărită în 1624 însumează trei masive volume în folio. Încheiat notă 2. O imensă curiozitate științifică, în paranteză în special pentru astronomie, mineralogie, medicină, alchimie și mecanică, închid paranteza, și o particulară aplicație spre observația directă și experimentare, dovedesc lucrările cu caracter enciclopedic, vezi notă 3, ale celebrului erudit, filozof și teolog german, Albertus Magnus, în paranteză, 1193-1280, închid paranteza, pentru care, ghilimele, știința naturală nu trebuie doar să primească ceea ce se spune, ci și să investigeze cauzele fenomenelor naturale, închid ghilimele, știința trebuie să se servească de, ghilimele, experiență care este în toate lucrurile cel mai bun maestru, închid ghilimele, citesc nota 3. De coelo et Mundo, de Animalibus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 Dintre științe, matematica rămâne încă la un stadiu elementar. Matematicianul Pisan, Leonardo Fibonacci, în paranteză începutul secolului 13, închid paranteza, al cărui Liber Abaci, apărută în 1202, i-a adus o mare faimă și prețuirea împăratului Frederic al II-lea, a contribuit la cunoașterea numerației arabe. Fibonacci este și autorul practicii geometrice, disciplină ce ajunsese, în paranteză, la fel ca algebra, închid paranteza, la un punct dincolo de care nu va mai face progrese importante, timp de multe secole. Studiul astronomiei se reducea până la această dată la manualele lui Beda, dar, în 1126, Adelard din Bath traduce tabelele astronomice ale lui Al. Kvarizmi se scrie k h, -H w a r -I z -M -I, în paranteză) apoi pe cele ale lui al Battani, al Zarakali și Al-Farganii, închid paranteza, în timp ce Gerardo din Cremona traduce din arabă faimosul compendiu al întregii astronomii grecești compilat de Claudius Ptolemeus, marele compendiu de astronomie, în paranteza, cunoscut în deopște sub titlul arabizat al Mageste, închid paranteza. Opera fundamentală în materie de-a lungul întregului Ev Mediu Meteorologia și fizica lui Aristotel au fost traduse tot după un text intermediar arab în a doua jumătate a secolului 12. Geografia a rămas tributară tradiției latine, vezi notă 1 Operele marilor geografe arabe au rămas necunoscute Europei secolelor 12 XII și 13. Citesc notă 1 Excepție fac descrierile de călătorie, printre care se remarcă cele ale lui Giraldus Cambrensis, în paranteză tipografia Irlandei, descrierea țării galilor, itinerar în Walls, se scrie w a -L -S, s închid paranteza, deosebite de bogate în informații privind limba, caracterul, tradițiile, temperamentul și obiceiurile locuitorilor, încheiat notă 1. Un fenomen cultural caracteristic acestei perioade este renașterea astrologiei și a alchimiei. Astrologia, această ghilimele astronomie aplicată închilimele sau ghilimele umanizată închilimele, cum o considerau anticii, a fost readusă în atenție prin traducerea lucrării lui Ptolemeu, Tetra Biblos, precum și prin traducerile unor opere arabe de divinație, o bogată literatură sintetizată în 1235 de Michael Scotus, în lucrările sale, vezi notă 2. Citesc notă 2. În liber introductorius, liber de particularibus și în fizionomia. Încheiat notă 2. Universitățile își aveau profesorii lor de astrologie, regi și principii de asemenea până în secolul XVIII. Bazele principiile alchimiei erau cunoscute Occidentului, în paranteză, Gerardo din Cremona, de pildă, tradusese din arabă lucrări importante de alchimie, închid paranteza, după cum o dovedesc de altminte și scrierile enciclopedice ale lui Albertus Magnus sau Vincent de Beauvais. Studiile medicale iau au mare avânt începând din secolul XII, datorită traducerii operelor medicale ale grecilor și arabilor și dezvoltării școlii medicale din Salerno. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Medicina greacă n-a dispărut niciodată în Italia Meridională, unde, în secolul VI, Casiodor își constitui seamarea sa bibliotecă medicală și unde câteva codice din Benevento, redactate în secolul 10, arată o intensă activitate de traducere în limba latină. De opere aparținând lumii grecești, o tradiție poate cam fi ravă, dar care a servit ca bază și școlii medicale salernitane. Închid ghilimele în paranteză C.H.H.Skins. Închid paranteza. Încheiat notă 1. În secolele XII și 13 s-au scris mai multe tratate despre bolile șoimilor și câinilor, iar un manual de medicină veterinară pentru îngrijirea cailor scris la cererea lui Frederic al II-lea a fost tradus apoi în mai multe limbi. Studiul botanicii prezenta un interes doar în legătură cu plantele medicinale. Manualul lui Dioscoride era difuzat în nenumărate copii. Printre tratatele de agricultură, domeniul în care tradiția Antichității latine s-a menținut prin răspândirea lucrărilor unor autori ca Varro, Rutilius, Palladius sau Columela, vezi notă 1, este de menționat în paranteză, dar pentru o epocă ceva mai târzie, paranteză Liber Ruralium Comodorum a lui Pietro de Crescenzi, în paranteză 1230-1321, închid paranteza. În sfârșit, zoologia disciplină care până în secolul XIII rămăsese tributară lui Plinius și tradiției populare a bestiariilor, capătă acum un caracter științific după ce Michael Scotus traduce lucrările lui Aristotel asupra animalelor. Citesc Nătă 1 ca Rerum Rusticarum, în paranteză, de Marcus Terentius Varro, 116-27, ere noastre, închid paranteza, de Rerustica, în paranteză, de Rutilius Taurus Paladius, secolul 4, închid paranteza, de Rerustica, în paranteză, de Lucius Junius Columela, secolul 1, era noastră, închid paranteza, etc., încheiat, notă 1. De menționat aici și notațiile derivând din observațiile directe prilejuite de prezența în unele țări din Occident a unor animale exotice. Vezi note 2. Citesc note 2. Cămile și leoparzii au fost aduși în Anglia ca dar regal din partea unui rege maur din Valencia. În Italia au apărut în secolul XIII. Leoparzi, cămile, chiar și o girafă. Animale dăruite de sultan, iar rezerva zoologică a lui Frederic al ii care îl însoțea pe împărat în toate deplasările sale din Italia și Germania, număra elefanți, cămile, dromaderi, pantere, leoparzi, lei, șoimi albi, specii rare de cucuvele, etc., încheiat notă 2. Secolul al XII-lea a marcat și renașterea filozofiei și științei lui Aristotel, pentru care Evul Mediu a manifestat o mai mare atracție decât pentru Platon. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Singura operă a lui Platon în general cunoscută era Timaios, în paranteză, dar numai primele 53 de capitole, închid paranteza. Traducerile dialogurilor Menon și Phaedon, datând de pe la mijlocul secolului XII, n-au avut un ecou deosebit. Încheiat notă 3. O largă popularitate a cunoscut și Everose, marele comentator al Stagiritului, dar începând din 1210, filozofia lui Aristotel, în paranteză și cu precădere metafizica sa, închid paranteza, a fost condamnată de un conciliu care s-a ținut la Paris, pentru ca în 1231 studierea lui Aristotel să fie interzisă și la Universitatea din Paris. Înainte de această perioadă a influenței filozofiei grecești și arabe, Anselm din Aosta, arhiepiscop de Canterbury, în paranteză 1033-1109, închid paranteza, și Abelard, în paranteză 1079-1144, închid paranteza, au pus bazele școlasticii ilustrate în această primă perioadă și de Pietro Lombardo, în paranteză 1105-1160, închid paranteza, a cărui operă filozofico-teologică libri. Vatuor, Sententarium, a rămas de-a lungul Evului Mediu o operă de bază a învățământului teologic. Școlastica își găsește expresia cea mai deplină după organizarea universităților prin activitatea magiștrilor franciscani și dominicani, în paranteză, dar și prin influența asupra lui Sigur, de Brabant, a lui Everose și Avicena, închid paranteza, de înălțimea unor Albertus Magnus și din Achino, pentru a cunoaște apoi în secolele 14 și 15, o perioadă nouă cu William Ockham. Se scrie o -C -C a -M, în paranteză circa 1280-1349, închid paranteza, care fusese precedată de Dan Scott, în paranteză circa 1265-1308, închid paranteza. Figură pagina 95. Reprezintă o poză. Fernando I cel Mare, Regele Castiliei și Leonului, în paranteză numic.1065, miniatură, Muzeul Catedralei din Leon. Încheiat figură. Figură, pagina 99. Reprezintă o poză. Turnul bisericii din Earl's Barton, cel mai bine conservat monument de arhitectură preromanică din Anglia, secolul X, încheiat figură. Afirmarea limbilor naționale În evul mediu, limba latină era limba oficială a bisericii, a învățământului, a cancelariilor și, în paranteză, cu excepții puține și târzii, închid paranteza, a autorilor de opere din toate domeniile culturii. În paranteza, în lucrările științifice și filozofice, continuă sporadic până azi, iar în biserica catolică și astăzi, deși în ultimul timp, serviciul religios se celebrează și în limbi naționale, închid paranteza. Latina medievală și o limbă vorbită într-un mediu restrâns în paranteză, la fel și azi închid paranteza, de către persoane cultivate ajungând în secolul XII la gradul de perfecțiune al unei limbi literare. În nicio altă perioadă a istoriei, limba latină n-a fost folosită la o scară atât de largă, de atâtea categorii sociale și profesionale și niciodată ea n-a servit la scrierea unui număr atât de imens de opere din toate domeniile. Dar paralel și limbile naționale s-au afirmat în creații culte difuzate prin scris, nu numai pe cale orală, ca cele folclorice prin traduceri și opere originale. Vulfila, în secolul IV, dăruise limbii gotice traducerea Bibliei. Aldelm, în secolul VII și Beda, în cel următor, scriseseră poezii în anglo iar în secolul 9 traduseseră în saxonă opere capitale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. V. Mare demic mic punct, Istoria culturii și civilizației, volumul 4. De asemenea, infra, capitolul, literatura. Încheiat notă 1. Carol cel Mare pusese să fie adunate în scris, după mărturia lui Eginhard, vechile poeme germanice. O capodoperă scrisă în anglosaxonă ca Beowulf, era deja redactată în secolul 10. La mănăstirea punct gal în secolul X, Notcher Balbulus tradusese în vechea germană psalmii bucolicele lui Vergiliu, consolarea filozofiei a lui Biotius și alte opuscule ale lui Martianus Capela și Grigorie cel Mare iar cum o versiune a Bibliei în limba poporului a constituit întotdeauna ghilimele actul de naștere, închid ghilimele a unei limbi naționale, sunt desemnalat traducerile în limbile provensală și franceză, din prima jumătate a secolului XIII, precum și în același secol, versiunile în castiliană datorate inițiativei lui Alfonso al lea ghilimele El Sabio, închid ghilimele. În același secol a opărut în limba franceză opere de pietate, lucrări de edificare morală și religioasă, sume teologice, opere de popularizare a științelor enciclopedii, în paranteză, ca cea a lui Thomas de Cantimbre. Se scrie că anătăim părâie cu accent ascuțit, tradusă din latină, închid paranteza, precum și cronici în germană. Kaiser Kronik se scrie capa A, I, S, E, R, -K, -H -R -O -N -I K, Este scrisă de Regensburg în 1147 și cu legeri de cutume și practici juridice apărute în Franța, Germania, Spania, Anglia. Exprimarea literară în limbi naționale a fost împiedicată de existența în fiecare țară a mai multor dialecte locale, adeseori profund diferențiate. Sarcina și reușita scriitorilor era de a depăși aceste impedimente. În secolul 13, trubadurii provensali cultivă o limbă ce nu permitea cititorului să-și dea seama care era de fapt regiunea de origine a poeților. Cretia de Troie era originar din Champagne, dar în operele sale el elimină particularitățile dialecticale ale regiunii sale. În Germania, unde dialectele realmente vorbite erau doar două, primul în sud în Germania, meridională și Austria, al doilea în nord, cel vorbit în Saxonia și Germania septentrională. Mine Sengării adoptă dialectul din nord, creând o limbă literară care se impune în poezia de curte, încă din a doua jumătate a secolului al XII-lea, dar care, ghilimele, epurată, prețioasă, uneori abstractă, înțeleasă de mulți, dar de fapt nevorbită de nimeni, nu avea rădăcini suficient de puternice pentru a se.